قُلْ وَأَنَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَمَا اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ kalladhi istahwatuhushayatin fil ardi الأرض lahu ahhab yad'unahu ila alhuda tina qul inna hudal lahi huwa alhuda wa umirna linslima li rabbil alamin je tumuombe asikuu mwezi mungu ambaye hatufai wala hatudhuru natureje nyuma baada ya Mwenyezi Mungu kushatuhidi tuwe kama ambao mashaitani wamempumbaza katika ardhi amebabaika Anao marafiki wanaomuita ende kwenye uongofu, wakimwambia njoo kwetu sema hakika wa Mwenyezi Mungu ndiyo uongofu nasi tumeamrishwa tusilimo kwa Mola mlezi wa viumbe vyote wa وهو الذي اليه تحشرون نمشيك الصلاة نمشيني ياهي ونقوكي ياهي نديكو متكوكوسانوا وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول كن الحق Walehu almulku yawma yunfakhu fiṣ-ṣūr 'ālimul-ghaybi wash-shahādah wa huwa al-hakīmul-khabīr naidi aliysi'umba samā'a wa arḍa na anaposema kuwa basu huwa yake ni haki Na ufalme wote ni wake siku litakapopulizwa baragomo juzi wayaliofichikana na yanayoonekana naye ndiye mwenye hikma na mwenye habari wa iz qala ibrahimi li abiihi azara atatakhidhu asnaman alhaatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubeen Hakika mimi na kuona wewe na watu wako mmo katika upotofu uliowazi. wazi. Wakadhalika nuri Ibrahim malakutu as-samawati wal-ardh wal wa yakuna tulimuonyesha Ibrahim falme wa mbingu na ardhi na ili awe miongoni mwa wenye yaqini. Falamma jana alayhi al-laylu ra'aka kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la muhibbul na ulipomuingilia usiku akiona nyota akasema huyu ni mola mlezi wangu ilipotua akasema siwapendi wanaotua falamma ra alqmar bazig qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akuna min alqawmi dallin mwezi unachomoza alisema huyo ndiye mola mlezi wangu ulipotua kasema kama mola mlezi wangu hakuniongoa nitakuwa katika kaumu waliopotea famma ra'a shamsabazigatan qala hadha rabbi hadha akbar famma afalat qala ya qaumi inni bari'um min ma tushirikun nalipoliona jua linachomoza akasema huyu ndiye Mola mlezi wangu huyu mkubwa kuliko wote lipotua alisema enyi watu wangu mimi simo katika hayo mnayofanyia ushirikina inni wajjahhtu wajhiyalil ladhi fataras samawati wal ardh hanifan wama ana al Hakika mimi nimemuelekeza uso wangu sawasawa kwa aliyeziumba mbingu na ardhi wala mimi si miongoni mwa washirikina Wahajjahu qaumuh qala antu hanajjuni wa hadan wala khaufu ma tushrikun bihi illa an yasha'a rabbi shay'a wasi'a rabbi kull ilma na watu wake wakamhoji akasema je mnanihoji juu ya mwenyezi Mungu na hali yeye ameniongoa wala siogopi gopi hao mnao washirikisha naye ila mola wangu mlezi akipenda kitu mola wangu mlezi amekufanya elimu ya kila kitu basi je hamkumbuki wa kaifa ma ashraktum wala takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana aiu alfarikin ahakku bilamni in kuntum na vipi ni vihofu hivyo mnavyo veshirikisha hali nyinyi hamkhofu kuwa nyinyi mmemshirikisha Mwenyezi Mungu na kitu ambacho akukitirimshia uthibitisho basi kundi gani katika mawili haya lina haki zaidi kupata amani kama nyenye nye mnajua alladhina amanu walam yalbisu imanihum bi ulaika lahum wa wale ambao wa na hawakuchanganya imani yao na dhulma hao ndio watakopata amani na wao ndio walioongoka Allahu Allahu aikbar hawa makafiri kwa kuasibabi je inasihi kuwa tumwabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu asiyeweza kutuletia nafuu wala na turejee kwenye shirki baada ya kuwa Mwenyezi Mungu kesha tupata ufiki ya kufikia imani na tuwe kama aliyezugwa na mashetani na wakampoteza katika ardhi akawa katika pweleo zisoweza kumuongoa kufuata njia iliyonyoka na hali analo marafiki walioongoka nao wanajaribu kumuokoa atoke kwenye upotofu huku wakisema, rejea kwenye njia yetu iliyosawa, naye akawa hawaitiki sema ewe nabii hakika uislamu ndio uongofu na ndiyo uongozi na vinginevyo ni upotofu tu na Mwenyezi Mungu ametuamrisha tufuate tu Uislamu. Naye ndiye muumba wa viumbe vyote, na ndiye mwenye kuviruzuku, na mwenye kupanga mambo yao. Waachilie mbali hao washirikina baada ya kuwa mmewaita kwenye uongofu na nendeni kwenye ibada ya Mola wenu mlezi. Natimizeni sala kwa njiye unyenyekevu uliyokamilika kabisa. na mhofuni Mwenyezi Mungu, natimizeni amri zake kwa kwake yeye. Ndiyo mtakusanywa nyote nyinyi na ni Mwenyezi Mungu pekee yake ndiye aliyeziumba mbinguni na ardhi na akasimamia umbaji wake kwa haki na hikma na wakati wowote Mwenyezi Mungu akitaka kiwe kitu kinakuwa papo hapo vitu huwa kwa neno kuwa na kile neno lake ni la kweli na la haki na yeye pekee yake ndiye mwenye uweza wa kutenda usio na ukomo siku ya kiyama siku litapopulizwa bara gumu la kutangazwa ufufuo na subhanahu ndiye mwenye kutulia juu ya ujuzi wake wa mambo yaliyofichikana na yanayoonekana na ndiye anaendesha mambo yake yote kwa hikma na ndiye mwenye kukusanya katika ujuzi wake mambo yaliyofichikana na mambo yaliyodhihiri na ewe nabii kumbuka yaliokuwa pale Ibrahim alipomwambia baba yake Azar naye ameudzika naye kwa kuabudu asiyekuwa kuwa Mwenyezi Mungu. Haikufalii wewe kuyafanya masanamu kuwa ni miungu. Hakika mimi na kuona wewe na kaumu yako walionawe katika ibada hii ni dhahiri kuwa mko mbali na njia ya haki. Kama alivyoeona Ibrahim kwa taufiki yetu upotovu wa watu wake katika kuyafanya masanamu ndiyo miungu, kadhalika Tumemuonyesha ufalme wetu mkubwa wa mbinguni na duniani na vilio mho humo ili aweze kusimamisha hoja kwa watu wake na ili azidi kuamini. Ibrahim alimwomba Mola wake mlezi naye Mwenyezi Mungu akamhimidi usiku ulipokuja ukauziba mchana kwa kiza chake akaona nyota ina meremeta akasema huyu ndiye Mola wangu mlezi ili akasema kwa kukataa ungu wa nyota sikubali kuabudu miungu inayondoka na kugeuka alipouona mwezi umechomoza baada ya hayo akasema akijiambia mwenyewe huyu ndiye Mola wangu mlezi ulipondoka mwezi na kukadhihiri kuvunjika ungu wake akasema ili kuzielekeza nafsi zao ziombe hidayah Nina hapa kama Mola mlezi wangu hakuni hidi kwenye haki basi hapana shaka nitakuwa katika watu wanaobabaika wasiojua mojapo la kulishika Tena baada ya hayo akaliona jua linachomoza akasema huyu ndiye Mola mlezi wangu kwani huyu ni mkubwa kuliko nyota zinavyoonekana Lilipokuchwa alipotea akasema enyi watu wangu mimi simo katika kumshirikisha kwenu Mwenyezi Mungu na masanamu kwa kuyabudu. Alipokushaona udhaifu wa viumbe, Alimwelekea aliyeviumba akisema, mimi nimeelekeza makusudio yangu kwa kumwabudu Mwenyezi Mungu pekee, ambaye ndiye alieziumba mbingu na ardhi. Nimejitenga na kila njia isipokuwa njia yake yeye tu. Wala mimi baada ya nilivyokushaona dalili za tauhidi, yani umoja wa Allah. Si katika wanaoridhia kuwa miongoni mwa washiriki na kama wao. Najuya hivyo watu wake walijadiliana naye katika umoja wa Mwenyezi Mungu na wakamtisha kuwa atapata ghadhabu ya miongoni yao. Basi yeye akawaambia, haikufalini nyinyi kuzozana nami katika umoja wa Mwenyezi Mungu. Naye amekwishanihidi kufikia haki wala siogopi adhabu ya miungu yenu mnayoifanya ni washiriko mwenyezi Mungu lakini Mola wangu mlezi akipenda madhara yatatokea kwa kuwa yeye pekee ndiye muweza naye Mola wangu mlezi amekusanya elimu ya vitu vyote na hao miungu yenu haina chochote inachojua je mmeghaflika na yote hayo na hamtambui kuwa mjinga aliyemewa kwa kuabudiwa na katika ajabu ni kuwa mimi gope hiyo miungu yenu ya uongo. Na nyinyi hamna hofu kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu iliyosimama ushahidi wa umoja wake. Nyinyi mnashiriki kuabudu vitu ambavyo havina ushahidi huwa vinastahiki kuabudiwa. Basi katika hali hii kikundi gani baina ya sisi chenye haki ya utulivu na amani? Ikiwa kweli nyinyi mnaejua haki na mnaitambua wanaomwamini Allah Yaani Mwenyezi Mungu na wasiichanganyishe imani yao hii na ibada ya yote asiyokuwa yeye. Hao tu ndio wenye haki ya kupata utulivu na ni wao tu ndio waliongoka kuishika njia ya haki na kheri.